Když uplynulo osm dní a nastal čas k jeho obřízce dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než její matka počala. Drazí a milí, dnešní téma dnešního společného ekumenického kázání je soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména.